Och de smög tills det hördes igen. skratt. De hoppade in i buskarna och kände på sina öron. Mina är för vanligt, sa husmusen. Inte mina. De sticks. De håller på att förvandlas till... Ja, kaktusar. jamgjämrade katten. katten. Lugnade Jansson. Det är taggat på buskarna som sticks.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 Katten Jansson och husmusen sprang in i stallet för att gömma sig Där sopade Mikkelina golvet Och nu hördes det igen Mikkelinas svans blev till en knast. Tjusigt, tjusigt flinade vargen som tittade in genom ett fönster Men han skulle inte flina länge Där var skrattet igen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 Flög ut genom fönstret. Pia, Pia måste vara här utanför. Kom, grabbar. Nu, nu tar vi henne. Så och sprang ut. Lille skutt hoppade efter, men skalman varken springer eller hoppar. Han tog fram sina redrimna rullskridskor och de är det fart på. <Renaissance>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 Och gränsa jag vårt vår Och sjunga exakt i takt Vem vaktar passet natt och dag Jo, höger prollens vaktbolag Banser blir fångat med stor elegans Vi sticks med vår vasallans Så här har ingen chans Låser de in mig här kommer jag nog aldrig ut Tänkte han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 Kanske, tänkte han, skulle hans vänner upptäcka den. Skalman tog en pilbössa och en lång lina ur skalet. Han band linan i pilen och sköt i den. Pilen flög över huvudet på Bamse och fastnade i dörren. Bamse håller in linan. Jag tror jag vet vad som finns i andra ändan.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 Gröna dimmans pass det är inget trevligt ställe. Stora, skrämmande figurer dyker upp plötsligt och ser ut som om de tänker anfalla. Lille Skott, Katten Jansson och Husmusen såg det inte alls. De rusade förbi så fort de kunde. Efter passet breder dimman ut sig över en slätt där marken är mjuk och det känns som om man ska funka ner i den. Men det gör man inte.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 Vi ska ut på bus, trampa på i sus och dus Allting trampar lite grus, när vi kollar hus Foten går som en pistong, Var nu är det koll säsong Allesammans på en gång, krampa, trampa, krampa, stampa Trampa, krampa, stampa Hålla på en gång Sjöng vår song. Krampa, krampa, krampa, stampa Sluta! Annars flyttar jag på er Jag är dunderladdad, lite i alla fall Räcker nog åt er,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 Det var mycket trevligt, ända tills Bamse frågade Var bor häxan Hia Hia? Då försvann alla små snabbt in i sina hus Bamse gick från hus till hus och ropade Kom fram! Häxan är inte här! Det är lite farligt att bara prata om en. Kom fram!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 Där träffade han katten Jansson och husmusen som jamade och pep i högan och av glädje. De hade varit så rädda. Var är skalman och lille skutt? Frågade Bamse. Vet ni inte? Nähe, då får vi väl leta efter dem, sa Bamse. De gick genom dystra trollträdens skog. De kom till ruskiga trollträdens skog. Då hördes det igen skratt Samtidigt kände Bamsa en hand på sin axel. Det var skalman. Ja, vi hörde också skrattet och gick hit, sa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 Här finns inget alls, sidorna är tomma, sa Skalman Men Hia Hia läste i boken, sa Bamsen. Ja, just det, sa Skalman Just det, hon hade sina glasögon på sig Det är för, förstås trolleri-glasögon Utan dem kan man inte se texten In i då och hämta dem också, sa Bamse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 Skalman satte på sig glasögonen och slog upp boken. Nu kunde han se trollformlerna. Mm, men det står inte vad de betyder. Jag får försöka den ena efter den andra tills jag hittar den trolla tillbaka-formel. Jag börjar med den här, sa han. Pekade med trollstaven på lille skutt och läste. Trans, substans, nasus, karotta.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 kan jag aldrig trolla mig, aldrig, aldrig, aldrig. Hon kastade sig på marken och sparkade och slog i den. Dunder bra, sa Bamse. Inga fler dumma trollerier, aldrig. Så blev han allvarlig. Sjönk ihop.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 Var inte stubbe längre Han var skalman Lille skutt kände på sina öron Och klämde försiktigt på nosen ja, ja, jag, har fått, jag har fått tillbaka nos och öron Jag är en riktig kanin igen Jublade han och hoppar runt Som en hoppetoss av glädje Konstigt, sa Bamse Ja, inte särskilt konstigt, sa skalman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 vi behöver alla en ny omgång av farmors pannkakor efter det här. För med så får du också. Vill du verkligen vara vän med mig? Stamma hia hia. Ja visst, bästa sättet att göra slut på ovänner är att göra dem till sina vänner, sa Bamse. Och man kan ju inte vara ovänner om man äter pankakor tillsammans. I alla fall... Inte om det är farmors pannkakor. Kratta och hacka och hink i min hand För att knoga och knäga i mitt morotsland En och annan liten smakbit kan jag ta mig ibland Mitt morotsland, mitt morotsland Solen går upp över storskogens rand Mitt morotsland, mitt morotsland Kratta och hacka och hink i min hand där ute i världen finns häxor och troll Som kan kasta sig över mig från alla håll Så att alltid flyr fortast, är min paroll Hinna undan, komma undan, med mitt liv i behåll Häxor och troll, häxor och troll Kastar sig över mig från alla håll Häxor och troll Hexor och troll Alltid fly fortast Det är min paroll Från en stund som jag far med Ett skutt ur min bädd Är jag jämt på min vakt Jag är ständigt beredd Lägga benen på ryggen Så savansen blir sved. Det är jobbigt, mycket jobbigt Att vara liten och rädd Lite Liten och rädd, liten och rädd, benen på ryggen så svansen blir rädd, liten och rädd, liten och rädd, akten som slappat var liten och rädd. Vår som en pistong Var en öde konsesong Alles som man står en gång